او انا و قrs hablando женه اضيف ماله اضيفا او او اروس انظر امان ده او اذا ما كان جعله ايه او اذا ممتクولون ايه من كين فلن يعستخول سوالكسدم اثان من دمان اقول انا Books منا سالما اول او ا BIJ Econom اهل او انا پیر مسلمانانو عاشر د نړۍ او خپل استاد باندې خالد څلور ریسوس ته نشوکه نوته راځه کولی دا هغه ټکو مثال چیتوي نوته نه دا ومنته دا څه خبره پکې ګټه اېدا شي د زسبین نو دا ځان فرزه نه وي اجازه ننده په جما یان دغه ځما پنیا لتاځن دغه اي صعيد اصلاح ميباني خانك اوليش خالب صدو خندل اي امين تبير خديره ياري دن دن تبرات اي اذا اذكر يا اي و تيطوره اي ازهر اي تقتليك اي اشو بسم الله ال ال يحوان ال ال وحي اي اقوان اي اتزهر اصلاح بس خالد بن ورد زیارت لگوه اهن وشان یو خاکت اخن حمس حمس نباع داره او قطبل اگه دل او او خاکت او جای وانسا اخاکت او جاونا خرخه بودی بی او زمان تبادن كروه زینا نتاقشه تخار لگیدلیم تلاسون لگیدلیم تخطور لگیدلیم تخیطه و تشا لگیدلیم تخخان دامن لگیدلیم ما دغه کوڅه ته ته د خپلې نه فلپین هاغه نشه مې داسال کوڅه پلاوی له یوه نه پاماندکه چې زه شې نشم خداه دې شې نشم او زه پکې د ستاره ورم او له خلانو نه ما تا یو له ژبانه د ورځې له خلانو د په خلانو دغه جماه په حاله راځي مرغنه مې لري د خداه تو دغه چې په سم وخت کې موږ د ټاکل د څرلمو نمبرو موږ په یوه حال کې وایستل شو چې نو ارمانونه په خپل ځای نه شي ورکیږي شو نه زموږه داسې کېده چې دا دنه موږ نه مان کوم کوم مواردونه د کوم څه څنګه موږ ګټ دغه شکلی د توګه په صحيح الله را خلوته رسول ميشو ماتوه كذا جهان تلتا فعندتا هذا ما شوه من دير ما شو شوه بل. بس يا عزتو چك نهان نو شو مسلمان بي نو خلوته دا اعلاه اتناتونا باعم کنه عوان دا چه جهان اجعادت تلتا عزتوك چه دير مزلمان بي انده دير مدانا چه خلوته نخره په دې د وطن ملوک جن د اخسلام د دې دغه طریقې یادښت کیه خپلې په ورته ځدغه جنګ دې د جماعتونه عبادتخانه د دې مکه وختم وکړ نخره او دې له لیدو دې آیات چې جنګ د غیاړ په اړه عامه ڈسامل بیشم عوض مور بسcción ڈسامل اللہی انہیو کاریتا توлось ڈم ، جاریت وکنی اتشا ڈای خلق اتا کی صدایس ڈیس اب اسل جم چیدے اتشا امید نعلیم ڈد منہ ویڈاگت اتشا جیس اب اسل جانکیدے ڈید انہی ویڈاگتوں کو اچی زیب اور ولكن بديت ان ده ده دي سره ده فتح و ده كله صوره شاملهم مسلمون متى كل التكليف صار ده يا الله فلا صار ليهن دي ان ده ده ديشتين الذين عرفوا خطا ما جاغت وخنجوم دنياره دغه حق چې دغه کلشي د خپل کونو په مها حق او دغه یوه په رب الله دمر د سوجو د یو کلشي نه مدار د دې چې دایو د زموږ له یوه سره یامس دغه ديبه او طلوانې چې نه کوي له انګو نه او نه کوي له انګو نه دغه کلشي د خپل وطن نه مګر د څه وړې مګر د صنعتنا مګر د دې اډینا چې دیندارو رب الله دې منا پر رب دې وخت ستا باندې جوړوي نه دې نه زالې نشه دغه د پښتو ورستنه او ورونه د پښتو ورستنه کله چې موږ څو د اسوره موږ نارمه رسولو په شان باندې خبره کوي انسان په قدرت چې پداسي دی هغه راه سره مننسوي حضرت مولانا اشرف باندې او باندې خبره وکړه چې موږ دغه په دې باندې کوم رباني شبكة مخطنة عن ديان ديانا يعني بيتا تحرك الأرواح <سؤال> فيه وحضو لي من قصر المعيش زماحة فقط ترى سليفة كبيرجي وحراغاني فكيري ما تفضل شكبانينا وصادقور أرتكور وردان لديو ألّا سسليفة في ألّي آنه فقط وحضو ليم به الترواح لي من قصر هرین علوفی زه نه عارف کوم په ور سپې په باندې ته فل سپې ساتي چې خپله تصنیفی د دې باندې نه د تښونه په لاره کې چوسیږي او د دې تښونه نه سپې پخته نو چې زموږ د ورګانو په څیر ما له څوارم وروخته ور د مقتل باندې کې رسول نو نو من خلال الذين من ديارهم عن خلقة اجابة شبجها شدوخ تلشيري واختل كورونا وغيرها قناها إلا أن يقول يا ابن الله نظر قديم جوخ تلشيري شدوخ تلشيري شدوخ تلشيري شرب زموخ لهم لأخذ الله حكمت شبجهاب جاء وعندما أدخوا اللهم ناقضا لهم دفا کون داخده تا خلقه ماه بعضه تا بعضه بعضه تا بعضه تا بعضه ماهواله جنجهات تاكیناه اقلی ماهان شبه دا دا عمله خلقه لیه دی دا چلانه لیه دی عدا نیکان با چرکه نچو چرکه مجوزید راسه ختمتوره نخربه نیکان تاوتاسه مرخنه جنجه نکو داخده تا معا نخلقه نباعضه تا بعضه المحمد <سؤال> المصان وعن procession da vedere fantarina salawatin nabiyyan aziz al-darajih wa salawatin 'adidah wa salamun al-baraka nabiyy to لا يهود عبادت خاني وما سيهود أو جهاتنا برن شيء يسكر في حسم الله كسيرا شرابي وفرين من فكيره لا يوجد يهود عبادت خاني لا يوجد حق عبادت خاني ميسا علی سلام بشتنه تيران بغده ميسا علی سلام بشتنه باقي عبادت خاني تار وحصا بشتنه ودا جنہ دا محکمه دا سمې نه نه دا یو جورجن دا وخت نه دا دا دا دا دا نه دا خلکو چې دا وخت یو جماع پاتم دا نه دا مسالې یاد نه دا اسماني د دې نه د چې کوم اسماني د دې نه د امن حمايه لې سايه په خاونه د خراب کوه که یې ساړه سلام لښتونه هم ورته يهوديه چې نو موسا عليه السلام کوم دي د خريستيون د تاریخ او نوح د ایرمان او د یوه جهنم څخه ملي یاد کړې موږ سمون او جماعت زکه تاسو نن دی وی ویللې او دا به مين دغه هیامه نه موږ ستانه نو تاسو پرستو نو تاسو تاسو زکه تاسو د یو دونه دغه دا په ښه ډول په سنډه ده کله چې جنګ د خپلې په معنا کې نه خامخو تاسو د ودان مقابله کې جنګو کې د خپل حکومت په واسطه د نن په تاسو په معنا د دې د ښې د جنګ په معاملې سره ښه خبرونه دغه وته ښکته دغه په معنا کې چې زنو دا جنات چاوستا داست دادان چاوی دا جنات چاوی بورا دا منی مسلمان مش عدی باتی شرارک چاوی مچه جوید مشه حسانان مخالفو قابیانان مخالفو شیادان مخالفو بخیت اسپی مخالفو اطول خنو رسوان کن اقضا قدرت عزیزت اطول خنو رسوان وخدای دې ترخلي په داخله په خلک باندې خپلې مضلحه وکړه یوونه خدماتي تنظیمونه او بیا مونږ ته جوړیږي د سلامات له دې یو عبادت ځای نه ځای په دې مسلمانانو جماعتونه یو څوک چې بسم الله قصیره سبحانه یو پاک یوادي له دې باندې یوه د چواب د یوه تر ټولو تاخره په نجونو کې یو خو په دا داسې چې د پلان کې څه دی او دا ییږي روښی چې دا د ځان خو په کوم ځای باندې ورغل <سؤال> د ځمهر ريسو قسمه یوه د کټلېغه او د نړۍ طبيعته نو یوه د جبري تموي چې د خراب او خل فرازه <سؤال> کې څه متوافقنه کې جنان با قلب مویچ مضمومی لیکی داریخ ما ورئی امصور انی اللہ رحمه منصورو انخواه خوری امداد که ایدانه چا چه خوری اعاده بچاند امدادی چه یا خوری امداد که ایدانه چه دا دا چه صبح خوری دین امداد کن رای چه صبح خوری دا دین امداد کرد خوری امیسا انداد کرد ان الله <سؤال> لنا قليل مزيد ناګرته ما لېته راځه په سميده باندې باندې سر شي کس نشو دا خپل صنعت چې دغه د یوهه په کوم شو لته ریسه رجونی چې موږ موږ د یوهه په کوم کېږي مدينه دابا ثاني وخت نشو نورو نو چې کله تہ پرشمی ونیہ دغه له بدرې ټولې جلمې چې دغه شامل دی وایو او ګرس پکې وی روس موږ ماته باندې لزمته او موجوده پاکستان دغه لا خوځه الله دې دی یو زموږ په په حل سلمانا او دغه د ترکستان یو خطر کابل ايو اسلام ترکستان دو دو ايضا امزل <سؤال> اسلام ترکستان دو ايضا پنزوچان دو ارده ترکستان دو نشپا ماته چینا رشته با کاشغار چیل این موری دارا سندار چو او طعویواتا کاشغار دو مسلمان و الیخا کلو جمعتون پاکیسنشت اتوی اکرور افور مسلمان چیم کشتاو سپره مش په د ربا کوم ربانيز متلو زموږ په چې کې. مګر ملاله کوم ربانيز متلو زموږ په یو سرهشتدا. وروسته د بوخاره مستقر یا صد. د مدرسې له واسه د بوخاره حاغيرين له ما په دینو مناوراتو تشکیل له لیسنوه یو ځای راځي چې موږ په اسلام په لار روانو او جنګاره. ځکه چې بحث زموږ په مدرسې یا نکره په السلام علیکم پاتن کر پات السلام علیکم ټول کله نشکل یو څه پاتې سیستم خلکو دغه نشکل لکه د ونا یو کو مات کې څوک څه کوي نشي ما هغوی څو دغه سټبل نه پوهه په مصيبه کې زه عمده جهاله څو سره کاټر نور دا چې أنت په پوزیشن باندې ان پرداشت کوي چې یو ما ته لېشره ته په ټاکو کې مشنه ته نه ته जबाब نشته نظر ورته دغه یو سم نه خاطر دی دغه نه نه جوړ دی مزمنه دا اسلام څنګه سمسته د نور اسم د پوهه د نور نه په اړه ویل د اسلام نه نه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 و زمون تاسو څنګه ستاسو په دغه څه په اړه څه وایي؟ په زمونږ په پندل پره څه په اړه څه وایي؟ په نن خو د دې کار په تاسو کې نه، زه په دې توګه مې وویل چې نه وایي. دا کوم بنډار نه چې جوړ دی هغه مې د دې لپاره کړو. زه دا کار څنګه پیلون؟ زمونږ د ما بصوت موجوده مما من الله ما قيل ماوي ليش اخواته في اسلام ج LET esesظر عن ن autistic معنا بـ یوا Δر خلاص صوريا شو كانت و بعشاته يز wars Princess ماستحكم caused by grasp لا komen والذي ژانم یو څو په تګ کې تاخوېږي نو کومه مسئله نه ده مګر مستغفرانه یو جنین دی او هغه زکه زکه دی دی دا جنین چې نه د خاينی کیږي نه د ځان مخاونی کیږي او هغه دی نو هیڅ په دغه کې کومه کومه نه ده وبه السلام دولاته و انه بالمعاد و انه من كارم د المقعود حدا بغينا من تاريخ العالم تا هدا چې خپلونه چې او د حکومت د باور او زې بداندونه ومنه ومنه ما ته د امين او خلاص پرد ترثب عن جن مهر حاضر حدا څنګه دغه خبرانجان راځي اړقامنه د خپلې په لید دول موجودين طيب طيب يا جماعه يا رب ونذكركم تقديميoverlineجيمولطا انت طبعا انت بقى كده اللي ده هو عندنا صار نحكي النتائج ما خليناش تعطل ضمانات ليه ليه هو عندنا قولوا ليoverlineجيموليم ليس انجم شيء انت طبعا وانتقدوا فيدر ودين التاتا فكان كان لهم قوانين لا شفا دروجين لديهم مثل قانون من سلامه وعاد المصاريف وعادهم ثمين اذا تقدم قانون التزيلته وريد والدينه <سؤال> السلام قامته ان قامت بالرجوم للرجوم لاصحاب المدن ودمدم دحا وسيذنته قامت ان قامت شعب على صناعه الرجوم لرجوم موسى عليه السلام انزل الله الجن لشيء ده يعتبر من خطر كبير قامت وان قامت والتاه من شعيره ومانا طلبوا الرجوم قائلهه حيث مسل تشو شو انا من قوتات رین مخه له رفروسه زمینه کان څنګه ده سم نو فاسته هم دی نور کهفه کان کې ساب دې کار بابا زموږه جواب به سند ما ته نشه شو انا نو نسجه اقای نساسو شو ته راځه ما کې دغه ته نه راکنه ما دې كله له کوره ومنه ونه ځو نه موږ حال نه نو ته یې خاوند ته نه الله او شهه هغه څو سراب ته په چټټو شي ته څنګه ونه په دې ډول ورو نه هغه ټول چې چټټو دي د دې غوږونو عداد خارجيه چه عداده را قفره نشيس عديره چه دوله بانگلهه پا چنور جورشه چونغاته دين چونغاته چه وانشه عديره با قیمه چه شارشه عديره بانگلهه چه پا چهتونه پا دورونه سرابروته دا چه کن حرکه سیده دا اخار من دیر آنسیس آنشتاو سا فا خانره رس کجورده خانره تقریبا من دا رس دیو دنب دنیاد کیخوز اسلامی دارد آنسیس نشتا ابراییم علیه السلام چکن خاک مقابله و نمرود سا دا و خلاحه و دا عباده علاقه چیده تغرب سرہیز دے لگا خیدر مجھے سریجی تغرب تم سودی عرب اجئے امیر مرین کے دارا باغی آگا دا کوئیلو انشانات تر سمجھتا جا انسانی دا قیمی وقت احلات کرو مخدر دے عرب تاہ قیمی یادی چھگی دے پاہنلا رکھل داکھل مجید تا مالی مدہ دے اغمبران نی علیہ السلام بیرو لبنان کے حق دے لبنان کے احلات دے بیروز څه په جنا نه دی ته یو تاخسته ته دا د نام د لږ په ټیټه یوه کاوهه ملاح په ټینګه څنګه دا په اسمان حسناته ا نے زیجی زمن وانی چه لک산 پئی زیجین فعالي doorsد، وی وی Bird يござدونب pioneک عالی افرال <سؤال> مانی ازیر ایل، آلا نگل بین جن را اطبر ازمهر تاقون الله خلوم جی زیجی زمان آداشی زبان را اکیلون آداشی بیا چی سبتهят درخان زیجین درکز را با ہوگوز زمان است ااندان جودیست امال version جار زیجی زمنی ویلی فارق مو مشهوره مکه سیلې ورې دغه اوس دی ورکونکی ني زفت پسې کاږه د دې دغه د طارقې چې نه لري د قوم مصیدو دا موږ پوهې چې پرته داسې دي پخ دغه څنګه ته وسېدلونکه که تاسو دغه په روانه والا نسې ته علامه مخه دا ښاوه چې نسبه د مداربو څنګه چې تاسو ورته ووایئ نو خالي باندې کې راوې نو موږ نن چې یو کا دا په اړه یو خبرې وشو چې په اړه یې خبرې وکړو او موږ یې ګټه د نیو سيتي مخکې یو دغه خبرې وکړو او نو یو دغه څنګه چې خپل ته نو موږ د څوارو دې د نن نه نن کومه اوسه ولكن طام القلوب اللثيب أو الص друга ليش 어떻게 أتمنى بي إسترد partido ين ilgili قلد ذلك لأ길 خدا زراعي استردا 여기 لذلك ليشق بين يsectر إلى بي استردد mic عفواني عند اباني ولكن طام القلوب اللثيب أو صليع أنا أمودلو دي أريد ملت ياسردون بس Giul Sverige بهذا لو اوجود وطاقّة انتحدثت منو أنطقب على قهما حلاقية زنرهم من حلاقة حضرتن جواب ورکړي جی راځي جی موري د احادیث پاکه سند نو یوټوب سبسکرایب ان کارونه دغه د په دې زیورو ټاپ پر غندل ته خداه راز راوځي او استخدام وکړي علاوه دا ټو نه اولنجو پلیټ فارم نه نه دې هرڅ مخالفه د دې تواضع دی دا نه د مارش د یو ځای د ربا ریحه روحانه عمره په مځطه محکم حضور تاسو سره ستاسو د ته خپله چې زه د دې ځینې د دې شیطانو شلوګي جوړل څخه یې مننه کوم چې حل در مصر کلی جانی المسجد در مصر اغفت نتاکرلی سکندریه کی جانی علم دلعاص در مسلم شریف حدیث تا جم... مرکیده نو مسلم شریف کباری مزویل و ارطناس تر اشتبار در مخدوان تاوارم اجلی شجولی او جو تنظیم د تماس تو په مخ وړلو کې ځای دی نو تاسو ګورئ دا موږ مرغې لري چې زمونږ جبالونه ځای نو پره ترانو دې نه واره د پاتې د موږ پر ځای نو پاتانس په ځای دی موږ ماونه نه جا نوی زبانه په ما دا سنګهوله چې وګړو په تاکي کې satisfaction نوی خنغه د دې د سیمه یي سیمه یي مې هغه سلمانان چې دوی یې په تاک او ته د خبرې ته نږدې ته د زړه کاهانو د زړګي نشو نه چا د ځان نه parce que le passant est là. Mais ça reste une nouvelle d'origine Shabbatacha. Mohamed nous donne celui du besoin de bosch. Nous n'avons pas de néglige. Et chuter de ce vent alors que nous nous. Pour nous niafler à نزل مسلمان شب مده يجير عزمة طويلة مع احترام وقبر زمان قدرت الدنيا شما انت بيه كتيرا شب شعنده مخامة كتن ما انتشو كتو اختتناني شعنده مخبرت احتوان وليزا ده راهي بيه زمان قدرت فيه وقت ويتعاه وحكي مهدين لغير البخوني زماني زماني زماني فيه دغه راه نه دا نه خاص مننه تبدل دغه موږ کوو جوړول ولر اختلافات د وزارت په کډین په لاره کې دغه درغ درغ دغه چې باسر مفرست له ښکته له فټل له فټل او سپیش کې خوند دا د هدا سره واچو ما خوند کیږم د اقتصاد باندې هغره یې چاپیرا راسته سموت چې تاسو ټول د ما د دغه په لګو ته حق نه سم شي نو رسول دي اوبې د ملکو په وسیله څنګه ځو او په دې ځینې نه لګزانم زه چې ما حق دې ما د الکساندر د ري دا سپرته کوه مرحبا يا اخوان اكتوبر احنا عندنا قرار چې موږ به په نامه د آزاد واستری الرحمن باندې دغه ټاکو چې پروتو او تاسو احمد تعالو ستو هغه عباد الرحمن دغه به ری تاسو کیږي چې دا قومه د دنیا عمر بن العاص چې صحب شمع هغه ذکر په من کنه تبکیل اغرق خالد ابن وليد چون مسلمان امن قطر کن تجنی وخبکی اه اما از ارسکت اغرد المسلمان قطر بند الکل فاتح اما امر فاروق سلو هجون قطر قصر اعوان نلویش تقال ما جواب اما اجهل خراید دا اما اجهل ماما هو با خراید ماما خراید دا دشمنا هزنت بالمان بالمرتدي للكومن ايش يقول كدب صراحه انا برنامج انا فايسليت شي ما خربت على الاقل ممكن ان طوري نخرب انا سمحوا لهم ناخذ جديد ماشي منهم و هو بونزماري انا خله الدور له على صح دشونه على الافلان فهمت مزه سفيان په د ژوند او د نفس په بیولوژي کې د نارغوې او د خلکو د ژوند په تاسو سره په مخامینه کې اصغره بمعنیسه چه پیخاروه فتاکریه معنیسه پیخاروه فتاکریه سمتانتالی زیگریه اصغره دشمینه زکت لاری دشمینه با سبحان زوره با ریانه دشمینه چه ده حاله ده همزه زوری فاله ریچه کنیه بوانی خبه محیطم ببانمان زکر آریت لار مسلمان اتا بابر کن مرک عجبان خره علمان کشه علان ورو له مې ته ولې چې یو له ما ته ویله نو چې دا یو یو خپله او دني تر ولې دني روغاله مرګي د علم دي تاسو وګورئ نو دا څه نه ده په دې کې هیڅ دا خو همدام چې سخته شبونه نه دا خبرونه دې مې د مو زه د خدای په خوښه په کور کې شه په لور متول مخده یی ارغوان درځی چې د خدای احسان نشه دا د دنیا خیره کوي او